Firenze, Olaszország. Villa Cora. Egy nappal korábban. A sötétvörös vörös negróni koktélba csak egy jégkockát tettek. Amikor a hófehér egyerruhába öltözött pincér összezárt lábakkal, mint egy tiszt, letette az italt Márkó elé, az az egyetlen jégdarab mégis megtalálta az utat a pohár széléhez. Lágyan csilingelt, ahogy a narancs és citromkarikák között a kristály kristálypohár falához verődött. Márkó most szinte ugyanúgy nézett ki, mint öt évvel ezelőtt a metropolitenben. Most is hófehér ing volt rajta, és sötét zakó. Nyakkendő ezúttal sem. Az ápolt borosta viszont ma már nem futott olyan hosszan, mint egykor, és a haja is rövidebb volt. Még mindig a füle mögé engedte, de kicsit rövidebbre vágatta. A mélyen ülő szemek és az előre ugró homlok éles vonala továbbra is a régi volt. Márkó szinte semmit sem változott. Az eltelt öt év alig látszott meg rajta. A legfeltűnőbb különbség a hiányzó kisújja volt. Az olasz titkos szolgálat felségjelzés nélküli helikoptere tegnap hozta ki a Waterwatch fedélzetéről. Közvetlenül azután, hogy az akár király fejen kicserélték a jeladót, és működésbe lépett a Global Tracker. Márkó nem igazán tudta, hogy ebben a történetben ezek után neki még mi lehet a dolga. A katonai elhárítás vezetője elég gyorsan, már ma találkozni akart vele, úgyhogy valószínűleg erről fognak beszélni. Márkót az első találkozójuk után soha többé nem hívták Fabricio virágihoz Rómába. Mindig a parancsnok jött hozzá, firenzébe. Ma is. Márkó a maga részéről többé már nem akart dolgozni a Bíci múzeumnak, mert a történtek után semmi értelmét nem látta. Máshoz akart fogni, és tényleg másképp élni. Élni? és érezni. A két évvel ezelőtti iraki fogsága óta teljesen céltalannak érezte a New Yorki elit számára végzett kincsvadászatot, hiszen akkor megfogadta magának, hogy ezeknek többé nem dolgozik. Csak azért folytatta, mert a repártóinformáci Jóni Eszikurezza erre kérte. Pontosabban személyesen fabríció Virági Törleszteni akart, hasznosat cselekedni erkölcsöset. Úgyhogy megtette de a Waterwatch fedélzeté rájött, hogy az ő szerepe ezzel valószínűleg véget ért. Az alvó ügynök megtette dolgát. Két év hosszú várakozása és a közelkeleti rabló ásatások területein nyolc zűrös utazás kellett ahhoz, hogy végre ráakadjon egy olyan műkincsre, ami remélhetőleg beindította a csempészgépezet nagy ágyújt. Az Akkád királyfej az olasz titkos szolgálatot talán elvezeti majd a nemzetközi műkincs csempészet valamelyik kulcsfigurájához. Ha igen, akkor megérte. Megérte ez a két év. Mert amúgy nem. Ha megint a gátlástalan okosak győznek, ha senki nem bukik le, akkor teljesen értelmetlenül herdált el két évet az életéből. Két évet. Márkónak most felderengett fabríció birági sak hasonlata, és rájött, ezúttal lehet, hogy rávonatkozik majd a taktikai szabály. Néha vissza kell vonulni, és a győzelem érdekében fel kell áldozni egy bábút. Akárhol is köt ki az akkád királyfej, az ő szerepe ezzel kapcsolatban biztosan véget ért. Innentől már olyan technikai és erőforrás játszma zajlik, amiben rá nincs szükség. Ehhez már az olasz állam erejekkel, ahogy azt a földközi tengeren is látta. Ez nem mozifilm. Ez a valóság. Arra számított, hogy innentől őt már be sem fogják avatni a történésekbe. Itt tartottak a gondolatai, amikor szinte észrevétlen csendben megérkezett az olasz katonai elhárítás parancsnoka. Firenze! Ennyit mondott csak, miközben leült a liliomkék bársonyfotelba, és az ujjai végig simították a hűvös tapintású sejemkárpitot. Körbenézett a visszafogott, mégis lenyűgöző eleganciájú mórtermen. A falak színe a finom szövésű fotelkárpithoz igazodott, lágy rózsaszínes alaptónussal, minden sarokban, a derékszögekben és a fordulókban középkori arab mintákkal díszítve. Márkó mögött velencei kristálytükör, felettük pedig egy olyan muránói lógott, amit megint csak a fotelkárpitok színével összecsengő, átlátszó sejenbúra akart. A kézifaragású, modern stílusú mahagóni fotelek lábainál bojtok és vörös bársony gombolyagok lógtak. A múlt és a jelen izgalmasan keveredett a térben. Márkó firenze -je. Mosolygott elismerően Fabrizio virági, mintha legalábbis Márkónak bármi köze lenne az épülethez. Azon felül persze, hogy néha szerette itt meginni a esti koktélyát. Firenzében még tapasztalható volt a 20. század második felének egyenlőség szemlélete a szó olaszos értelmében. Egynek róni ebben a villában, fent a város déli dombjain nem került lényegesen többe, mint lent az óvárosban. Kanvivenca, együttélés, mondták erre a firenzeiek. Békében élni a múlttal, benne élni, használni, és közben egymásra figyelve élni. A tükör és a freskók itt voltak már háromszáz évvel ezelőtt is. Velük kapcsolatban nem volt olyan beruházási költség, amit bele kellett volna árazni Márkó koktéljába. Annyiba került, amennyibe az elkészítése. Firenze nem kap zsiváros. Merünk itt kávét inni? Fabrizio viráginak mindig ez volt a nyitó kérdése, ha olyan helyen találkoztak, ahol ihatott kávét. Két év után sem felejtett el, hogy első találkozásukkor Márkó otthagyta az eszpresszóját. Olasz ember ilyet ritkán tesz. De hát Márkó nem is olasz, hanem keverék. Simán, válaszolta Márkó, eljátszva a rákiosztott kényeskedő kávé-gurman szerepét, mert Fabrició birági a jelek szerint ettől más sosem fog megszabadulni. Feltéve, hogy nem fontos a kréma a tetején, mert ez egy koktélbár. A kávét egyemelettel lejebről hozzák, mire idejér ellaposodik. Szégyellem magam, hajtotta előre a fejét bűnbánóan a kémfőnök, aztán elmondta, miért is jött. Fabríció virági azt szerette volna, ha Márkó már másnap repülőre ül és elvarja a szálakat a Bici múzeumban. Hiszen már három hosszú hét telt el azóta, hogy Kelet-Szíriában, dura Európoszban elvették től az akkád királyfejet. Gyanús lehet, ha nem jelentkezik. Előtte értesítette a múzeum igazgatót, hogy mit is szeretne megvenni a libanoni segítségével. Legalábbis Márkó ezt mondta. Ugye így történt? Szólt neki? Igen, válaszolta Márkó. Stephen Wardroppert öt nappal azelőtt tájékoztatta a szoborról, hogy a libanonival kimentek volna érte a terepre, dura Európozba. Hát ez az, válaszolta fabríció Birági. Tehát ezt a szállat nem lehet függőben hagyni. Az nem elég, hogy miután elvették Márkótól az akkád királyfejet, a vele megbeszéltek szerint azt mondta egy másik, tíz nappal későbbi telefonbeszélgetésben a múzeum igazgatónak, hogy Beirutba megy, megkeresni a szálakat. – Ugye ezt mondtad, Márkó? – Márkó bólintott. – Hát ez az – mondta ismét Fabrizio Birági. Bármikor, bármi, bárhol, bárkivel összeérhet. Úgyhogy márkó menjen New Yorkba, és mondja el Stephen Wardroppernek, hogy pontosan mi is történt. Hogyan vették el tőlük a kincset, és miért tölték meg a it. Avassa be a múzeum igazgatót, esetleg Audrey Hillt, sőt, akár még a férjét is, Ferdinand Krieghoffot. Fabricio virági mindezt olyan könnyedén adta elő, fel sem nézve a csészéjéből, Mindvégig a kávéjával bíbelődve, miközben beszélt, hogy Márkónak semmi sem tűnt fel. Nem fogott gyanút. Csak hetekkel később lett világos számára a sakjátszma. De akkor már túl késő volt. Magyarország lett az európai műkincs mosoda. A milánói Corriere della Sera írása. Az Európai Unió pár nappal ezelőtt éles hangú közleményben bírálta a budapesti kormányzatot a Magyar Letelepedési Kötvényprogram miatt. A kötelező hatályjal nem bíró brüsszeli állásfoglalás szerint a Magyar Kötvényprogram jelentős biztonsági kockázatot jelent és aggályos a pénzmosás, valamint az adó elkerülés szempontjából is. A magyar letelepedési csomagot azért éri Európában egyre hevesebb bírálat, mert eltér az Unióban elterjedt gyakorlattól. Jelenleg 20 uniós ország értékesít úgynevezett aranyvízumokat, vagyis tartózkodási engedélyt ad nagy összegű befektetésért cserébe. Viszont Magyarország az egyetlen, ahol valójában nem kell befektetni, csak letétbe helyezni 300 ezer eurót. 5 év múlva ráadásul a magyar állam visszaadja a pénzt, sőt, még kamatot is fizet érte. A brüsszeli nyilatkozat értetlenségét fejezi ki, amiatt, hogy mi értelme beengedni Európába úgy embereket, hogy hosszú távon, kamatformájában még fizet is nekik az Unió egyik állama, Magyarország. A nehezen indokolható konstrukció mögött sokféle magyarázat állhat. A budapesti kormány azzal érvelt, a 2012-ben bevezetett program mellett, hogy így olcsóbban, alacsonyabb kamattal jut pénzhez, mintha hitelt venne fel külföldi bankoktól. A magyar állam eddig két milliárd euróhoz jutott hozzá így, többnyire a kormányhoz közel álló üzletemberek offshore bejegyzésű vállalkozásaival bonyolítva az aranyvízumok értékesítését. A magyar ellenzéki pártok szerint ez a korrupció melegágyának tekinthető, főleg, hogy a magyar állam pénzügyei ma már rendezettek, és semmi szükség ilyen pénzügyi megoldásokra. A sokak által értetlenül figyelt magyar programot most az Európai Unió is bírálta, elsősorban azért, mert a magyar letelepedési vízumok kiadása olyan hajszolt tempóban történik, hogy Brüsszel szerint nem biztosított a vízumvásárlók megfelelő biztonsági átvilágítása. Az elmúlt években több mint ezer iraki, pakisztáni és iráni állampolgár jutott be Európába Magyarországon keresztül. Az Unió 20 országa 10 év alatt, eddig összesen 100 ezer aranyvízumot értékesített. Ebből a magyar hányad rendkívül magas, több mint 20 százalék, mindössze 5 év alatt. Mindeközben a budapesti kormány évek óta elzárkózik, összesen 1300, Európában amúgy már védelmi státuszt kapott menekült befogadásától. Megfigyelők különösen aggályosnak tartják, hogy a magyar aranyvízumok 80 a kínai, orosz, vagy volt szovjet tagköztársaságbeli állampolgárokhoz kerül. A befolyásos olasz régiségkereskedő szervezet, az Associazione Antiquari d'Italia, már több mint két éve hivatalosan is arra kérte a magyar kormányt, hogy a korrupcióba fulladó ex-szovjet területeken hagyjon fel az aranyvízunk hiadásával olyan kétes hírű műkereskedők számára, akik valószínűleg arra használják a sengeni övezetben számukra szabadmozgás biztosító magyar papírokat, hogy ellenőrizetlen eredetű műtárgyakkal ároszák el Európát. Az elmúlt években Budapest lett Európa műkincs mosodája, nyilatkozta lapunknak az olasz régiségkereskedők elnöke, hozzátéve főleg a grúz és azeri műkereskedők megjelenése aggasztó. A nyugati világ bölcsőjének tekintett mezopotámiából az ottani birodalmak a történelem folyamán sokszor kinyúltak a Kaukázus felé, főleg a mai Azerbajdzsán és Grúzia területére. A két volt szovjet tagköztársaságot ma alapvetően oligarchák irányítják, korrupt autokrata és parancsuralmi rendszerek. Az iszlám állam által rabló ásatásokon feltárt műkincsek, főleg Azeri és Grúz irányba jutnak ki Irak és Szíria területéről, érintve az egykori Perzsiát a mai Iránt. Ezt követően Azerbajdzsánban és Grúziában hamis igazolások készülnek a műtárgyakhoz, ami ott jelentős bevételi forrás. Magyarországon keresztül utána a műkincsek ezekkel a dokumentumokkal már könnyedén bejutnak az Európai Unióba. A letelepedési kötvényekkel rendelkező, és így hivatalosan is Budapesten élő azeri és grúz kereskedők legálisan mozgathatják az árut a kaukázusi államok és Magyarország között. Szerkesztőségünk természetesen tisztában van azzal, hogy más csempész útvonalak is léteznek, például a Líbiából Olaszország felé vezető tengeri menekült folyosó, melyet a volt olasz belügyminiszter Luigi Matteozi rendszeresen bírál, és egyszerűen csak a nemzetközi segélyszervezetek által fenntartott kényelmes vízi-taxi útvonalnak minősít. Az olasz műkereskedők szövetségének elnöke lapunknak nyilatkozva arra a meglepő, de beszédes tényre is felhívta a figyelmet, hogy az amúgy Európán kívüli légi összeköttetéssel alig rendelkező Magyarországról a két kaukázusi országba furcsa mód közvetlen légiárat közlekedik. A magyar fővárosból pár év óta átszállás nélkül lehet eljutni Azerbajdzsán fővárosába Bakuba és a grúziai Kutaisiba. Ez utóbbi egyébként különösen gyanússá teszi a magyar szerepet az európai műkincs csempészetben, mert a minden más szempontból jelentéktelen, soha nem hallott nevű Kutaiszi az ottani illegális műkincskereskedelem központja. Az ókori Kolkhisz királyság egykori fővárosa évezredek óta fontos település, az aranygyapjú legendájának helyszíne. Történetének ezer éve alatt megszállva tartották asszírok, görögök, arabok, de Bizánc, az oroszok és az ottomán birodalom is. Az alig 140 lakoságú lakosságú ben a gazdag történelmi és régészeti múltnak köszönhetően kilenc nagy múzeum működik, és lényegében bármilyen manapság mezopotámiában kiásott műkincsre ráfogható, hogy valójában ott, Grúziában, Kutaiszi környéken került elő. Ezért is különösen feltűnő, hogy ebből a városból, a korrupcióval fertőzött grúzia illegális műkincskereskedelmi központjából ma már direkt légijárat közlekedik Budapestre. Ennek köszönhetően onnan bármit közvetlenül és gyorsan el lehet juttatni a magyar fővárosba, ahol a letelepedési kötvényprogramnak köszönhetően már várják a legális vállalkozásokkal rendelkező grúzok. Ők onnan Budapestről terítik szét a hamis eredetigazolásokkal ellátott, nagyrészt az iszlám állam rabló ásatásain feltárt műkincseket Nyugat-Európába és Amerikába. A magyar kormány egyelőre nem reagált az Európai Unió közleményére.